Хопилася вона «Це жарти такі, чи правда така?» «Правда, щира я» Стенулась от його бігти Сама себе не пам'ятаючи Він не пустив За руку держить, прихиляє до себе «Годі» погукнула на весь голос свій Аж загула в темноті «Чого тобі треба? Де ж твоя жінка? Веди мене до неї, нехай побачимося Пусти мене Я тебе не хочу» Я жити не хочу у світі. Як я тебе покохала, лихого чоловіка. Серце моє, не плач, постривай, промовляє до неї, наче б справді мав чим втішити її і порадити. Не кидай ти мене, просить. Не втікай від мене, не кидай. Не кидати? Як же мені бути з тобою, з чужим чоловіком? Чужий, на всі віки чужий. У тебе Бога нема. Нехай же так важко тобі як ти занапастив мене. Тебе і себе, дівчино, іди ж собі геть від мене, йди, щоб не бачити тебе, щоб тебе не чути, лучше б ти умер. Що ж мені робити? Що мені діяти? Не кидай мене при лихій годині, пожалуй. І обіймає його, і ридає, і благає. Не покину, вже пізно нам розлучатись. Я тебе кохаю, я тебе, поки життя мого, не покину. Розділ Сперво вже повівало лихо над тим коханням, А це впрям пойняло, як вода. Як не бачиться, гіркий світ, А побачиться, ще гірший. Сидять було, просиджують ніч темну рука з рукою, А в серці горенить, мов, отрутою. «Розкажи мені, будь ласка, яка твоя жінка?» Промовила Варка. Як же мені розказувати? спитав, і нащо питати. Розкажи мені, розкажи, чого одвертаєшся? Як в мене нічим хвалитись перед тобою, ти мені похвалися. Яка ж вона? Яка краса її? Вона хороша. Спасибі Богу, любить тебе? Любить. І жалує? Жалує. І добра й люба? Добра й люба. «Чого ж тобі ще треба? Чого коли мене ти шукаєш?» – погукнула. «Іди до своєї хати, до милої жінки». «Годі, дівчино, годі! Нащо розпитувати? розпитувать? Не так було б мені свою праву руку одробати важко, як тою правду визнати, вимовити. Пожалуй, ти лучше моєї бідної голови!» Вона вирвалась із його рук. «Де ти з нею пізнався?» – пита. «Тут, у селі». І дуже вподобав одразу. Вона мені до вподоби була. А за що ти мені муки завдаєш, дівчино? І хутко її посватав у півроку. Мав час на роздуму, півроку зналися, і часто бачився тоді з нею. Щодня, щодня. І от мов устала перед очима його та вісень тепла та ясна, коли він побрався з Галею. Як тоді на полі серпи блискали, а на ланах широких коси дзвеніли з рана, а ввечері до села тягнули важкі вози, хитаючись. Викладалися стіжки коло кожної хати, по усіх дворах чулися голоси веселі, як червоніли рясні яблука по садках, черкаючи крильцями, пурхали у гілках пташенята. Згадалося, як він вів Галю з церкви у рутяному віночку, як у його убогенькій хатині Василі ж і як запахло свіжими квітками за божницьком. Гірко йому все те пригадалося, як гірко згадується добро, що було колись тобі навіки миле, і тебе не зрадило воно, не перейшло, а от біг його сам чоловік невситимий. Нікого було йому винуватить, нічого осуждати, хіба тільки себе самого. В його на руках дівчина його люблена ридала. Плакав і він того вечора сльозами. Розділ шостий Занедужала Галя, йшла якось по роботі з поля, у день душно було, а тут, де взявся вітер, буря, дощ ливний, заходилася вона та й занедужала Лежала собі сама душею, доходили молодиці знакомі навідати, на швидку пожуряться, пожалкують, та й до свого діла поспинається кожне Павла вона сливей не бачила, у досвіта йде на роботу, а вертається трохи не у півночі «Де він буває?» – думалося їй. «Коли б він ходив у межі люди, чула б од молодиць. А молодиці питалися, чомуся її чоловіка не видно ніде. Де ж він буває?»